чи брати з собою алкоголь. Згадав, що Тіна не вживає. Вирішив, що вживе сам. Обрав горілку, цукерки та ленькнув додому. Ні, ще в офісі. Ти можеш сюди зателефонувати. Але за дві хвилини, бо вже їду, маю ще одну зустріч. Не знаю, не чекай, бувай. Літка передзвонила за хвилину, перевірила. Ніколи не вмикав музику в авті. Зараз увімкнув. Парапам, парапам, парапам-пам. -пам. Посипалося барвисте кришталеве намисто на візерунки бездоганного ермітажного паркету. Коли це Люмбаго підсунув йому Моцарта. Турбується про поважний імідж шефа. «Даруйте ще раз за запізнення. Це ваша міська квартира?» «Так». Чого так далеко і незручно? На кращої гроші забракло, будувала мамі хату. Тіна вміла поставати новою. Бачив її у вечірній сукні, спортивнім пацаном у джинсі, бачив модною маляркою на світській тусовці. Зараз перед ним стояла мила домашня жіночка у чомусь симпатичному, веселенькому у фартушку. На голові стрічечка. Дуже рожева і дуже інтимна. Він зробив крок до тіни, обійняв, знайшов вуста. Вона не пручалася, а втім не дуже її спалахнула. Так, у межах ощадливого користування електроенергією. А занадто й заїскрив. Навіть трохи злякався, чи не згоряють запобіжники. А хай їм, чорт, нехай горять. Ніщо не занадто і не дав тіні оготатися. Уміло, рішуче, ніжно, але й наполегливо, як Блейк Керінгтон. Ну, відповідай же мені, відповідай. Так, так, ще трохи, о, дякую, Люба. Ти не принесеш мені води? А вже ж. Занадти проляпав босоніж до столу, намацав у темряві пляшку мінералки, не налапав від Корковича, по-молодецькому зачепив залізну кришечку обручкою, ловко скинув, випустивши бульбашки газу. Взяв у другу руку склянку. За його спиною спалахнуло світло. Він озирнувся, ціна вже обрана, сиділа на канапі і спокійно дивилася на нього. А тепер поговоримо. Про що? Про міністра. Занадтий з Побачив себе, голого, посеред чужої, чорті йде на околиці квартири, з пляшкою і склянкою в руках, перед зодягненою жінкою, яка пропонувала йому після любощу поговорити про міністра. Закордонних справ чи внутрішніх? Спроба жарту. У нашому випадку... Радше справ внутрішніх. І вона докладно, логічно, як пришелепковатому другорічникові, відтворила достеменну картину восьмиденної давності на собачому хуторі. Не забула й вуса, поголені для отруднення ідентифікації злочинця, що не завадило її матері пізнати в дочинному гостеві водія авта -убивці. Додала на сам кінець. А все? Так. Чого ти хочеш? Стинула плечем. Занадто Занадтий шпарко, як у казармі, за сигналом малярмо, вдягався. Скільки? П'ятдесят тисяч. Доларів? Американських. Чому саме п'ятдесят? Бо саме стільки мені треба, щоб завершити будівництво. Купити пристойну квартиру і віддати борги. «А чому не заробиш? Церков мало? Вистачає. Але це довго, а мені треба негайно. Не хочу чекати, життя закоротке для моїх бажань. А якби я не трапився? Було б щось інше, мені щастить, вона так і сказала. Щось інше». «Маєш докази? Я не слідчий. Так от». Вважай, що це щось у моїй особі тобі не трапилося.